Oorweer eens van my, Ludwig Venter, en uh, ja, hierdie is nie uh, gescheduleerde uh, program wat ek nou gaan uitsaai nie, dit is uh, sommer maar net uh, aangelend het wat uh, opgekom het, en uh, dit is, uh, het gaan oor uh, dat uh, die uitspraak, die omstreede uitspraak van Dani Bota, wat verkondig dat op die opraping op die 23ste September hierdie jaar, dit teken volgende week dinsdag gaan plaasvind en dit sal ammal sy laaste dag op aarde wees. Nou die echtheid van die professie dierom is nie vir my om te bevestig of af te wees nie. Uh, ek sal sy aankondiging van ochend direct uh, na die oogend stilte, stilte uitsa, uitsending vir julle opzit en dit is nou, dit is waar over hierdie specifieke inzet gaan. En um, so dat elkeen van homself kan besluit en sy eie context kan aanhoor en dan kan oordeel of hy daarmee saamstem en of hy dit verwerp. Right. Uh, dan uh, direct na sy uh, uh, aankondiging van die oordeelsdag wat uh, op aande is uh, sal ek ver... Uh, Uh, Voor, uh, wat is, pastoor uh, Desmond Wessels, sal ek uh, insit op reaksie van Dani Boothase bekendmaking en uh, ja, om die hele verhaal in perspektief te kan sien en elkeens sy eie oordeel daar kan voltrek, en besluit hoe, wat hy gaan geloo of wat hy nie gaan geloo nie. Oké, okay, so, jy welkom om saam te luister, ek uh, hoop jy vind in sig hyso, en dat uh, dit uh, vir jy wel met alke waarschuwing of n eye-opener is, hier kom die eerste gedeelte is, dominee, ach, is, is, is, is Danny Bota, wat vir ons gaan sê waar oor dit gaan. Hulle daar broers en daar, sisters, broers en sisters. wonderlijke voorrecht om wees saam met u te wees vandag in die naam van Jesus, ons koning, ons verlosser, die schepper van die hemel en die aarde, daar is niemand soos hy nie. Ek is so dankbaar om vir u te sê dat die Heere het werkelijk waar in hierdie laaste week my meer gebruik as in 34 jaar voorheen om boodskap uit te kry na mense toe oor die hele wereld. Dit is ek eer God vir dit wat gebeur het. En dan wil ek baie graag wil ek vir net vandag met my boeties praat, en ek wil net verskittlik graag met rooies praat, rooies, ek is nie jou vijand nie, ek het jou baie lief, ek eer God vir die werk wat jy doen, ek eer God vir al die mense wat jy gebring het na Jesus toe, dit is een moeilike werk wat jy doen, en daar is baie min mense wat dit sal doen wat jy doen, ek eer jou daarvoor, in die naam van Jesus, maar ek vraag vir jou baie mooi, moet asjeblief nie meer, teen my praat nie, wacht net, tot die 26ste, ek sal kom leer dat jy my skop, maar moet nie meer, stop dit nou, dis die werk van die duivel daai, om, om teenboeties te praat, los dit, die bybel sê in Jacobus 5 vers 6, moet nie te mykaar sig nie, moet nie te mykaar praat nie, dat jylle nie in een oordeel kom nie, en dan, professor Hanus, asseblief, ek het jou niks gemaakt nie, en jy het my niks gemaakt nie, omdat ek nie geloof wat jy sê nie, jy geloof nie wat ek sê nie, moet nie meer langer, tegen my hierdie goede uh, doen nie, en ek vraag jou baie mooi, moet nie my naam gebruik, eerste Dani Bota, Leens, moet dit meer doen nie, sit jou eie naam daar, Hannes Redlinghuis, Dani Bota praat Leens, moet my naam eerste wees dit nie, asseblief, ek smeek jou, ek is lief vir jou, en ek seen jou in die naam van Jezus, met die werk wat jy doen vir Heere, dis wat ek wil sê, kom ons wees lief vir mykaar, Johannes 1335: 35, hieraan sal die wereld weet, dat jylle my disciples is, as jylle mykaar lief het, ek het jylle lief ek het niks tegen jylle nie, asseblief kom ons, kom ons kry net siele in die koninkryk en kry die mense in die ark en die deur gaan toe slaan het gaan nie toegemaak word die deur gaan toe slaan en die mense wat hier achterblij, gaan skreeuw en ek sê vir jylle dit, ek sien het in die gees, ek het die rikkie terug en toek die bassine in my kamer gehoor blaas, ek hoor het aan die andere kant klaar, it's true I'm telling you, asseblief, asseblief neem my ergensig op Gloor dit wat ek vir julle wil sê. Ek wil hieruit Genesis 7 vir julle lees. Hoekom? Want daar is vandag 7 daar oor. Dat julle Jesus gaan sien. Dat ons ons verlosser, ons koning gaan sien. 23, 24 september is vandag 7 daar. En dan wil ek vir julle lees Genesis 7. Vers 4, want oor nog 7 daar. Dis die 70 Genesis 7, oor 7 daar gaan ek die aarde verwoes. God sê, oor 7 dae, gaan ek hier die aarde besoek. En dan sê ek in vers, in vers 11, uh, vers 10, na die 7 dae, toe kom die waters van die vloed op die aarde. Ek hoef jou sê, dit gaan een verskrikkelike ding wees wat gebeur. Ek bewe, ek is in my binnenste, so ek, ek, ek, ek, ek is nie bekommerd oor wat jylle van my sê nie, en oor wat wie van my sê nie. Jylle moet onthou, broer en suster, wat ek hier sê, gaan ek voor hom staan. Ek vrees hom, ek het hom verskrikkelijk lief. Ek sal nie iets sê, wat hy nie vir my gewijs het, en vir my gesê het nie. Daarom, ek gaan voor hom staan, jylle gaan ook voor hom staan. Elk van ons, Matthies 12, 36, van elke lichtsinnige woord, wat ons praat, sal ons aan God rekenskap gee. Elke woord, wat nie gewig het nie. Elke woord, wat ek hier praat, sal nie op die grond val nie. Dit die woorde van Jesus Christus, wat hy vir my gesê het. Wacht, tot die 26e, al wat ek julle vraag, wacht tot dan, maar kry julle levens reg, want die 23e, 24e september, gaan die bassijn blaas, die arkse deur gaan toetlap, en ons gaan in die oogvink, by die Heere wees, by die laaste bassijn, die laaste bassijn word geblaas, op Jomte Roa, the day of trumpets, the feast of trumpets, dit is die, tekea haggadol, is die langste trompet, dit is Jezus' trompet, wat hy gaan blaas, Paulus sê, by die trompet, gaan ons allemaal verander word, in die oogvink, is jy reg weet jy, ek sit hier die nawek sit ek by my seens en rakby, ek het omgevat, het gaan rakby oefen het is my so mooi, die kinder speel so mooi, ek, ek, ek, ek, ek, ek, ek geniet het en ek wil ook nie dit bysie, ek het toch nooit vir die mens gesê, verkoop jou goed nie so as jylle sê, mense verkoop hulle goed, luister God het dief my dit gesê nie, anders zou ek dit vir jylle gesê het, hy het nie gesê nie, hy het gesê werk rustig voort doen wat jy moet doen, Dani my komst is hier Doe wat jy moet doen, praat met die mense En ek sit en kyk hierakwee en my kinder speel My sien speel so mooi Ja, dit was beautiful, maar hy het, hy het verloor toe Hy speel daar vir die uh, Vir die nights En hy het teen die boels gespeel, die grizzlies Of die IPT En uh, toe hy het laag speel het Toes die telling voor my 22, 33 Wat vir my baie snaak soos die telbord Is in wit en in rooi kan nou nie dat wat en wit is, wat rooie en mak, ek kyk na die telwoord, want die telwoord by a rugby school, is nie rooie en wit nie. En ek kyk na die ding, en terwijl ek na die kyk, sê gods my Dani, ek praat met jou. Nou weet ek, hy praat my, en ek kyk, en hy sê vir my, hy sê Dani, ek weis vir jou Afrikaanse idiom, net soos wat ek vir julle een joodse idiom gewys het met die dag en die uur wat niemand weet nie. Hy sê, ek het dit nie vir julle weggesteek nie. Ek het vir julle gesê precies wanneer ek kom, met die Feast of Trumpets. Hy sê, al my kinders in Israel, my volk, amal ken die dag, jom kie sê, the day and the hour and nobody knows. Jy kan dag vir enige jood gaan vraag. So hy het dit nie weggesteek nie. Hy het vir ons gesê, hy kom, met die Feast of Trumpets. Nou sit ek en kyk en hy sê vir my, net soos die idiom, wees ek nou vir jou idiom in Afrikaans. En ek kyk, En hy sêf my, God sêf my, jylle sê moos, 2 en 2 is 4. Ek sê, ja jylle. Hy sê, 2 en 2 is 4. En die jylle sê, en hoeveel is 3 plus 3? Ek sê, 6 jylle. Hy sê, en hoeveel is 6 plus 4? En ek kyk, ek sê, 10 jylle. En die jylle sêf my, wat die dag is dit vandag? Ek moes my phone afsit, en omwee aan sit, om te sien, dis die 13e september, en God sê vir my, hoeveel daad jylle oor, vir jy my sien, ek sê, Heere, 10, net 10, en God sê, dan nie, ek weis vir jy dit, en die Heere sê vir my, terwyl ek na dit kyk, sê hy vir my, hoe ver het jylle die opliks gewen, en ek moes vir dink daar en ek sê, Heere, met 33 punte, en God sê vir my, het is recht, Julle het hulle met 33 punte gewen, want die wedstrijd van die obleks, tegen die springbokke, was nie vlees tegen vlees nie. Hy gee my EVC 6 vers 12, julle strijd, julle worstelstrijd, is nie tegen vlees en bloed nie, maar tegen die bose geeste in die licht. En die heren sê, my die wedstrijd, wat hulle gespeel het, het julle met 33 punte gewen. Hy sê, wat was die, die oblekse telling? Ek sê, julle het 10 hy sê, precies, hy sê, wanneer praat ek met jou? Ek sê, heren, dis die tiende, dis die tiende al vandag, wat daar oor is. Hy sê, precies. En hy sê vir my, gaan kyk, wat beteken 33? En ek het na 33 gaan kyk, by Chagibity, en ek het het oopgemaak, ager ek wil sommer dadelijk net, vir jou sê, 33, the number 33 is seen as a number of God's promises, the phrase God's covenant, appears, appears 33 times in the Bible die woord Amen appears 33 times in die Nieuw Testament wat God sê is waar en is zeker hy oorwin die bose 33 the links 33 with God's faithfulness and his binding promises to his people en dan sê hy so adding 3 more years to 30 is the reign of David in Israel dit was die, die tijd en dan sê hy so vir my Hy sê, in summary, biblically, the number 33 symbolizes God's promises, the age of Christ sacrifice, the divine revelation, and spiritual completion. So by, tyd is forby, it's spiritually, spiritually, it's completed. Oor 7 daaf van vandag af, it's finished, dis slag. Nou staan ons voor hom. En ek, ek verkyk my, ek verkyk my aan hierdie goede, terwijl die Heere vanuit het praat, en hy sê vir my, hoekom is dit rooi, en hoekom is dit wit, Ek sê, jyre, hy antwoord my, hy sê vir my, rooi is my bloed, dis waar my die bose oor win het. Hy sê, en wit is my gerechtigheid. Van oogend trek ek kleren aan, en ek het so'n breinhemd aangetrek, boerboelemp en buisbroek, en god, te klang het, ek sê vir my nee, trek jou, jou uh, breinhemd uit, gaan trek een withemd aan. Ek wil, hy, jy moet vir die mense sê, hulle moet my gerechtigheid aantrek. Galaties 3:27 weet jylle nie, jylle wat in Christus gedoop is, het jylle met Christus bekleen nie. Asublief, wat moet ons doen broers om gereed te word, handelinge 2, 38? Bekeer jylle, laat elke een van jylle gedoop word, jylle sal die gave van die heilige gees ontvang. Achter die eerste Petrus 3, 21, sê hy, want die doop is net soos die daal van Noach, is die doop een daad van gerechtigheid wat Noach gedoen het, wat hy in die ark ingetlim het met die doop is het vir ons, die doop is nie een afhassing van die veilheid van die lichaam dit is een bede tot God om een skoon gewete, ek smeek jou in Jesus naam, laat jou doop as jy tot bekering gekom het laat jou doop is God se woord gaan lees Eester Petrus 3 19 tot 21, gaan lees dit en antwoord self vir God moet nie my antwoord nie, wat is ek? ek is een niks, daar wat sê ek is een, een dooi hond, ek is een vlooi ek is een stoffie But I want to tell you, hier woord van God, bly verewig, Ester Petrus 1, 25, ons is blomme van die veld, ons val af, poeth, net so, but you better take heed, to the word of God, in Jesus mighty name, en terwijl ek so luister na die ere, en hy van hy sê, dit is my gerechtigheid, en dit is my bloed, sê die Heere Jesus vir my, hy sê, jylle gaan in hierdie wereld verdrukking heen, hy sê, maar hou goeie moed, ek het hierdie wereld, klaar, oorwin. Weet jy, ek ken hy skrif so goed, maar ek kan nie, ek kan nie onthou waar staan dit nie. Hy sê my, Dani, die Oblix, sy wedstrijd teen julle, was een wedstrijd in die geest. Hy sê wat ek gewen het, en ek gee my hierdie skrif, en ek gaan kyk waar staan hierdie skrif. Weet jy waar staan dit? Johannes 16 vers 33 die oorvinning van God, sy naam en die gees, oor die bose, en ek sê nie daarmee die obleks is boos nie, ek sê weer, is vlees tegen vlees gewees, maar die gees wat hulle aanbid, die mauridaans wat hulle doen voor die tyd, it's a abomination for God, God doesn't like it, niks, en God sê, dis die gees wat ek oorvin het, met my bloed en my gerechtigheid, en ek gaan kyk na Johannes 16, 33, Daar staan, dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hee. In die wereld sal julle verdrukking hee, maar hou goeie moet ek het hierdie wereld klaar oorwin. 33. Jesus, sy ouderdom, 33, sê baie mense, ek dink is 32. 33 was hy hier, toe hy die bose oorwin het, en vir ons die weg oopgemaak het na sy vader toe. 33. En ek kyk, en ek gaan kyk na 16 wat beteken 16? 16 is die onuitsprekelike woord van die jode, die naam vir God, Jod, Wav, Ja, hulle sal nooit die naam sê nie, hulle dit vervang in die, in die Gematrika, het hulle dit vervang met Jod, Tsa, Jien, so dat hulle nie hoef te sê, Ja, God die. 16 beteken God Godse naam, kyk nou mooi, Ja is Jod, Wav, beteken, The Hand, and the nail dis wat 16 beteken the hand and the nail en as jy ja vat en jy sit, jy, he, waf, he by die ja, dan kry jy jy, he, waf, he he the hand of grace was nailed in grace dis die prenties voor jou, vir die naam van God 16 die naam van God het die boze oorwin halleluja To ek na dit kyk, to sê ek, jyre, dis waar, en hy sê vir my, jylle oorwin om dier die bloed van die lam en die woord van jylle getuienis, en jylle het jylle levens nie, to die einde toe lief gehad nie, jylle het jylle geloof in my gesit, en ek sal vir jylle kom, wat my belei, en toepraat God met my daarna, terwyl ek nou stil word in my kamer, en die trane loop, en ek is, ek is so stikkend en seer, want ek sê mense wat dood gaan hope by hope by hope 110 vers 6 psalme met die Here het my gegee die dooie lyke lê le. oral ek het dit gesien ek het dit nie ek was wakker toe ek dit sien ek het 'n helikopter gesien wat se router afvlieg van hom af en ek het gesien hoe gryp die mense binne gryp hulle om aan hierdie ding vas te hou en die oor is net so groot en ek sien die chopper het nie so afgegaan, hy het so afgerol toe hy onderval, toe sien ek dit hoe hop die mense uit het in die bloed spat, ooralster ek sien die klein vliegtuig die vlieg, toe hy so vlieg, breek sy vlerke alweer so achteraf en hy gaan strak uit afgrond toe, en van my huis af, waar ek blij tot dan onder die boom wat ons bedien, wat ek morgen die laaste keer gaan bedien, in my leven op aarde To ek, ek so kyk in die pad, toe, toe lyk het soos een wat onder die pad opgroei, so druk hy die teer op. Geen mens kan reine, dis lyk een oorras. Ek sien een mens wat sy derms terugdruk binnen in sy lichaam in. Ek sien vrouwens wat verkraag word. O, jyre, so skrikkelijk. En ek kyk hierdie goed. En terwijl ek te krik kyk, begin die jyre met my praat. En hy sê vir my, Dani, Hy sê Charlie Kirk, sy so dood was sy profesie vir die wereld. Net soos Lazarus sy so dood a profesie was. So is Charlie Kirk sy so profesie, a profesie vir die wereld. En ek terwijl ek so luister en God my praat, herinner hy my daaran, hy sê daar nie, onthou net, hy is nie dood nie, hy is by my. Maar hy moet sterf, so die wereld kan sien, the turning point of God is hier, dit was sy bediening, turning point, God gaan hierdie aarde, op sy kop omdraai, en die Heer het van hierdie ding gesê, hy sê daar nie julle denk, want het hier wegraping gebeur, is het net trompeten wat blaas, en daar gaan die kerk, hy gee my een skrif van Jesaja, en hy sê, ek tref hierdie aarde, met een skrikwekkende geweld, En terwijl hy dit sê, toe ek in die kamer lê en, die, en die trompeten so blaas, het ek Jezus' gezicht gesien. Oh, jy Heere. Jylle, ek wil vir jylle sê, die Heere is nie vriendelik nie. Ek het die anger op sy gezicht gesien. To ek na die goddeloosheid en die boosheid kyk, en die, die goddeloose mense, en die hoogmoedige mense, en ek het gesien, you've got big trouble. Big trouble en hy sê vir my, Charlie Cook sy dood is sy professie van the turning point of the world hy sê vir my, sy dochterkies dit was gister, en sy vrou gaan hom terugkrij, binnen 8 daag, gaan hom sien so hylle hy, hy, hy, hy geween, gaan hom droefheid, uit gaan hom blijdskap verander, hylle troef uit gaan hom blijdskap verander, dis wat hy gesê het in Johannes 15 vir ons het hy daar gesê en hy sê, Charlie sy dood sy naam beteken free, for the free man dis wat Charlie beteken warrior, the free man en God sê vir my dis wat hierdie skrif vir die wereld beteken en hy sê dis wanneer die verdrukking nou begin soos hy vir my gesê het gaan hierdie begin gebeur hy sê Ek stier julle so onder die wolve en wees versichtig soos die slangen op rechts soos die duive. Pas op vir die mense. Hulle sal julle oorlever aan de rechtbank en synagoges gaan hulle julle geesel. Ook voor governeers en koning sal julle gebring word om my ontvol tot die getuienis vir die heidene. Maar wanneer hulle julle oorlever, maar nie kwel wat julle gaan sê of spreek nie, want het sal in daardie uur nie meer een dag nie. En daardie uur sal het aan julle gegeen word. Maar as julle wat spreek je met die gees van julle vader, as jy Jesus gemis het met die wegrapping, Dit gaan verskriktelik wees, ek, ek, ek sê nou vir jou. Moe nie moedeloos tot die dood toe wees nie. Want hierdie skrif, wie vol hart, tot die einde toe. 2550 dae van die wegraping gebeur. Van die dag af kan jy gaan tel, 2550 dae. Daniel 12, vers 11 en 12. Openbaring 11 jy kan gaan lees daar dis 2550 daar, op die kop is die verdrukkingstijd, en dis ook om ek vir jou kan sê, wanneer die wegraamboek plaatsgevind, 23 september, kan jy begin tel, jy kan uithoud to die einde toe, want jy kan weet wanneer is die einde, wanneer is die einde, 16 september, 2032, op Jom Kippur, dis, die enigste keer, die, die seste keer, wat het in die wereldse geskiedenis ooit sal gebeur, En die 7 keer nou die 23e tot die tweede, 2550 dag, tot aan die einde met Jom Kippur, 16 september, sal dit die 7 keer wees. Daarna nooit, ooit weer op aarde sal dit op die dag nie. En voor 1948 het dit nooit weer op die dag geval nie. So as jy my vraag, hoe kom is dit nou die 23 september, dan sê ek vir jou, gaan kyk, die wiskunde maak, maak sin, God is een wiskundige, hy het vir ons al hierdie goede precies, precies so gegeen. En wat sê hy vir my? Dit. Hy sê Charlie is een teken van die vry mense, van die edeles wat weggerik word. Hy ge geef God my skrif wat ek moet lees in Jesaja 57. Hoe was Charlie weggevat? Kijk jy. Die rechtverdige kom om, dit was Charlie. Hy was rechtverdig, hy het geleef in Jesus. Al die stellings wat hy gemaakt het was om Jesus te eer. Daar is niemand wat het ter haarte neem nie. Amerika, die helft van Amerika worry nie. They don't care. Trouwens, die bose begin feest vier en spring op sy graf, breek sy memorials af. God sê dit. Hy sê, daar is niemand wat het ter haarte neem nie. Die vroomers word weggeruk sonder dat iemand daar oplet. Dis die weggeraping in de twinkelingen van hy word ons weggevat. En hy oogvink. Hy sê, ons word weggeruk vanweer die boosheid. Die boosheid wat kom Waar staan dit in die Nieuwe Testament Lukas 21, 36 Waak dan, bid altyd Dier, dat jylle waardig geacht mag Word, om al die dinge wat kom, hierdie boosheid Wat kom, te kan ontvlug Wegraping, en Voor die sien van die mens kan staan Die Griekse woord wat daar gebruikt word vir ontvlug Is ek, dis nie Dea nie, dis nie dier nie, dis Uit die groot verdrukking uit En bid, is wat die Heere sê Hy sê, waak en bid waak en bid, watch en pray, watch en pray, mens in die 7 dae, en ek wil Jesus smeek asseblief, asseblief, asseblief skoohoofde maak een plan dat jylle kinders jylle jong kinders, dat, jylle, dat daar geestelike spreker by jylle uitkom en jylle kans gee om by Jesus uit te kom asseblief, ek smeek, ek smeek jylle, al die pastors, al die dominies, predikante waar jylle is, asseblief, asseblief Vergeet om te strui oor die dag en die datum, asjeblief, kry net mense by die Heere, en jylle wat nie seker is, jy is gered nie, gaan, gaan, moet nog wacht nie, gaan na die paas, toe gaan na die doem nie, toe sê, ek wil net vir jou sê, ek het Jezus lief, en ek wil tot bekeering kom, ek wil my laat doop, doop my asjeblief, asjeblief, moet nie langer wacht nie, jong mannen, jong mense, asjeblief, asjeblief, asjeblief, asjeblief, asjeblief, ek smeek jylle, kom by Jezus uit, en die Heere sê, hy, was nie net een maartyr nie, hy was een professie vir die wereld, en as ek sê, hy het my hiervoor, hy sê, hy dink, dat ek gekom het om vrede op die aarde te bringe, ek het nie gekom om vrede te bringe, sê Jesus, maar die soaard, ek het gekom om tweedracht te wek, tis in een man en sy vader, dochter en haar skoonmoeder, en en haar skoonmoeder, en elke mens, huisgenote, gaan sy vijanden wees, Wie vader of moeder boe my lief het, is my nie waardig nie Wie sien of dochter boe my lief het, is my nie waardig nie En wie sy kruis nie neem en achter my volg nie, is my nie waardig nie Wie sy lewe vind, sal het verloor Maar soos Charlie, wie sy lewe verloor het Om my ontwil, sal dit vind Charlie het sy lewe gekry, hy is by Jesus Ons gaan hom sien, ek en jy, hoe sê we daar We gonna see him But he lived his life just like Moses as a tale that was told hy het een story vir die wereld vertel en hy het een story vir die wereld gewys the turning point of God is here, he's tipping this world moet nie jou hoop mee op jou bezigheid sit, jou reitom sit nie, moet nie dit doen nie want het gaan vir jou niks in die sak bring nie so gaan het met iemand die reik wat gesê het, gaan my skatte by mekaar mak, gaan my skierig roote bou toe sê God vir hom jou dwaas en hierdie nacht sal hulle jou siel van jou af eis en wie sinds sal hulle dan wees dan sê hy, so sal het gaan met hulle wat skatte het maar nie reik is in God nie kom tot bekering ek smeek julle in Jesus na en dan wil ek afsluit terwyl ek na hierdie goede kyk van Charlie Kirk op die televisie terwyl ek daarna kyk praat die oukie, maar ek, ek hoor nie wat die oukie sê, maar ek hoor nie ek kyk nie hom, na hom nie ek na hom kyk sê die heren van my daar nie. hoeveel views het hierdie program wat jy na kyk ek kyk nie na die views nie, ek luister wat sê hy oor Charlie Kirk en die heren sê my kyk na die views wat hy het daar is die views 23.9 miljoen op hy oomlik, as ek halfie later gekyk het, was het meer 23.9 en God wees my Charlie Kirk is geskiet in Amerika 12 iets something, weet nie wat die tyd nie Charlie Kirk is geskiet in die tyd in Israel 23.9 23 9 minute oor 11 is hy in Israel paas middag geskiet dan jy is toevallig you really think so nou 23.9 gaan ek en jy God sien luister mooi na die woord en dan wil ek afsluit ek het gekyk en dit gaan oor my volk wat ek verskrikkelijk lief is voor ek is lief vir hierdie mense, ek is lief vir hierdie land ek is lief vir allemaal maar ek wil vir jy sê ek het gekyk na die Zuidlanders en ek het gekyk na Wijnand te toi, ek kan nie onthou wat die programse name sê ek kan sien jylle is twee mooi manne, ek, ek kan het rechtig sien, ek kan sien jylle geestes sag, vir die ou wat op die Suidlanders praat, ek ken jou nie my, my brother, maar ek is baie lief vir jou ek smeek jylle oor 7 dagen van nou af, gaan hierdie land aan niemand, behalwe die duivel boord nie, 1. Johannes 5 19, die hele wereld lee in die macht van die bose, luister, die A en C gaan hierdie land besit nie. Die DA gaan nie hierdie land besit nie. Die EFF gaan nie hierdie land besit nie. Die grootste pijn, die grootste verwoesting is op pad na hierdie land toe. En wat jy gesê het, my broer op die Zuidlanders, is waar. Hy het gesê, ons kan sien hoe die oorlog kom. Ons kan sien, ek dink is Indonesië, hoe die mense opgestaan het in geweld. Is absoluut waar. Die oomblik wanneer ons weg is, die 23ste, Of die 24ste, 23, 24, daai twee daai, want in Amerika sy die 24ste, hier sy die 23ste. Die oomlik wat ons weg is, die 25ste gaan so chaos wees. Jong mamas, wat sy kinderkies weg is, wat nie gegloed nie. Die pijn, die verskrakking, die skreeuw in die straten. Hulle gaan God vloek om wat hy hulle kinders gevat het. Want die kind is, is onskuldig, want daar is nie een wet oor om nie. Maar ek wil vir jou sê, jy is recht my brother, jy is heeltemaal recht, dit gaan onbeheerbaar en onmoendlik wees. En toe geer die heren vir my skrif, terwijl hy met my praat, sê hy vir my sê vir hulle, ek sê, heren, wat moet ek sê? Hy sê, kyk af, en toe ek afkyk, to is my bybel oop, by die skrif. Ek sal hem met in 7, en ek wil vir julle dit lees, ek het 3 minute oor loof die Heere, want hy is goed, sy goede tierheids tot in die eeuwigheid, dit moet die verlostes van die Heere sê, wat hy uit die nood verlos het, uit die lande versamel het, van die oost en die weste, van die noorde en die see af, luister mooi, hulle het gedwaal in die woestijn, op die woestepaie, een stad om in te woon, het hulle nie gevind nie, daar gaf hulle nergens, een plek wees om te blij nie, I promise you, honger en dors was hulle, hulle siel het in hulle versmag, het hulle die Heere aangeroep en hulle benauwdheid en uit hulle angste het hulle gered hy het hulle gelei op een rechte pad om te gaan na die stad om in te woon laat, die heren, loof, laat hulle die Heere loof om sy goede tieren, om sy wonderlade aan die mensenkinders, hy het die dorstige siel versadig en die hongerige siel met die goeie vervul, die wat in die duisternis en die doodskadewees gesit het, gevang in elende en eisters dis wat die antichrist met julle kan doen, gaan doen. die 26ste gaan julle omsien Die 26e gaan jy die antichrist sien as hy die uit die chaos uit probeer om alles weer recht te krijg en hy gaan vir jy begin lieg en sê die, weg, die wegraping was vir die goddelooses gewees hy gaan vir jy lieg asjeblief, moet dit die glo nie moet dit die glo nie en hoekom is jy in die, die, die uh, bande wat jy tel omdat jy wederstrewig was die in die woorde van God en die raad van die allerhoogste verwerp het by salom 107 gaan lees dit ek smeek jylle Moe net nie die merk van die dier vat nie. Sublief. As jy die wegrapping gemis het, Moe nie dit vat nie. Kom uit die stede uit. Ga naar die duine toe. Ga in die, die woestijne en ga, ga net daar. Daar gaan die kooswees sê. En ek wil vir julle sê, die laaste half jaar op die aarde, Opemaring 11, gaan julle sê. Dit gaan nie reen nie. Dit gaan nie reen nie. Daar die boere wat iets gaan plant nie. half jaar lang, Gaan dit verskrikkelijk, Verskrikkelijk, Droog en dors word in hierdie land. Jy sal dit in persaal moeilik in 7 verder gaan lees. Ek hoef jylle bid. Jylle Jesus, Baie dankie, jyre. Ek is soos een dier in een hok, jyre. Maar jy die woorde moet ek uit. Ek smeek jy, jyre, vir genade. Ek smeek jy vir genade vir my land Zuid-Afrika. Vir die wereld, jylle, maar dis my land, jyrie. Laat elke oor hoor, jyre. Wat die geest van die jyre nou sê. Soblief Heere, in die naam van Jezus Ons sal in die naam, in die hand van die spuyker Sal ons die oorwinning behaal Wat u gegeet het in die naam Kyk, in hierdie wereld gaan jylle verdrukking hee Maar hou goeie moed, ek het hierdie wereld oorwin Hier is die naaie hart wat nou voor u neerval In aanbidding wat uitroep Wees my genadig, Seen van David. Wees my genadig. Vergewe sonde, Heere. Heere, stort die gees uit. Laat die laaste oeskan inkom in die laaste 7 dag. Smeek dit in Jesus naam. Amen. Amen. Ek het morgen die laaste optrede onder die boom. Dit is in straat Hier in Pretoria. 12 uur die middag begin ons. As jylle samen met ons wil kom om jylle te veroordmoedig voor God. Dit is al wat het gaan wees. Ek kan nie meer praat, ek het nie meer woorde nie. Maar Kassie, dit was die rede soos uh, Dani Bote dit vir ons oorgedraaid nou hierna volg pastoor Desmond Wessels van Randfontein sy antwoord op hierdie uitspraak, kom ons luister Hallo Groep B vanavond nie. en um, ek wil net gaan iets met jullie deel uh, ek het nou gewacht om eindelijk hier wordig gesels, om rarig hier aan te raak maar uh, kan ek kan net so lang stil by, okay? Ek wil gauw vir julle leer, dat die woord van God leer vir ons, die volgende. In Matthäus 24 vers 11 sê die woord van God vir ons, en baie valse profete sal opstaan en baie mislaai. So ek wil heer dat julle moet leer, dat daar gaan profete wees, wat sê God het gesê, en baie sal mislaai. Hoe gaan hulle mens het mislaai? Hulle gaan 70% waarheid hee, of 80% waarheid, en dan 30% is alleen. Okay? wat beteken is nie die volle waarheid nie en nie die volle waarheid kan jou vry maak in 2 Korinties 11 vers 14 kom Godse woord en sê vir ons en geen wonder nie, want die Satan sel verander hom in die engel van die licht so wat leer dit vir ons? dat die mense wat ons gaan misleid, gaan leid soos engele van die licht so ek wil baie duidelik, en ek wil nie jy ons moet nou kunnen beat around the bush nou okay? ek gaan baie duidelik hierdie uitspel en ek wil jy allemaal moed het hoor daar nie boot al praat nonsens Ek gaan sy naam noem, ok, want hy het homself gekoppel aan dit En ek gaan vir julle sê, hoekom ek so sê En ek wil vraag dat julle asjeblief baie, baie mooi sal luister okay? Jy moet vandag een keese maak, gaan jy die skepsel eer of die skepper Jy sien, as jy die skepsel wil eer, gaan jy luister na die nonsens wat hy praat As jy luister, as jy die skepper gaan eer, dan gaan jy luister wat Godse woord sê Godse woord sê, baie, baie duidelik maar nie, maar vandaardie dag en uur weet niemand nie en ek wil gauw heer dat julle moet gauw verstaan Jesus sê dit Johannes 1 sê Jesus is die woord hy is die woord wat vlees geword het wat by God, wat, by, wat by God was vlees geword het en onder ons kom woon het dis wie Jesus is so Jesus sê dat vandaardie dag en datum en uur weet niemand nie So, hoekom is dit nou so moeilik om dit te verstaan en, en pas voor ons, is, ons is nou confused, want Dani Bota had het gesê, ek wil gauw vir jy iets nie leer. Al sê enige Amerikaanse prediker wat mense volg, al sê ek vir jylle datum, dan sê jy vir my, pastoor, dit is verkeerd. Maak nie saak wat sy sanger dit is nie, maak nie saak wat sy prediker dit is nie, dit maak nie saak wie dit is nie. As Godse woord sê, niemand ken die dag en die datum nie, dan ken niemand die dag en die datum nie. God gaan nie iets aan iemand openbare in die professie wat teenstuidig is met sy woord nie, kan ek jou gesê hoekom, want God is nie een leenaar nie. God is nie een leenaar nie. Ek wil nie focus op al die ander mooie goedies wat hy sê nie, want dit is net om jou beplek te kry om te luister so dat hy vir jou kan sê as het datum in die dag daarin gekoppel. Nou ek het lang stil gebleid, want ek het die Heere gevraag, wanneer moet ek jou oor praat? En vandag terwijl ek huis door hy van die gym of julle kan sê ek was by die gym nie, terwijl ek van die gym af huis door hy, toe sê die Heere vir my baie baie duidelijk, baie duidelik jylle geest, en die heren maak so iets in my wakker, dat ek nie, a, da, ek, ek, ek moet dit net hanteer, want ek vraag die vader, ek wil nie Petrus wees in die situasie, en oorafkap nie, en die heren sê vir my baie duidelik, geest van God maak my wakker, vir morgen, en sê des, jy gaan Jesaja wees, jy gaan Jesaja wees met die baal profete, so ek wil baie duidelik vir jou sê, I'm not gonna beat her the bush, Dani Bota, gee a datum, as enige iemand a datum gee, dan praat hy nonsense, Hoekom sê ek so? Want Jesus sê, Jesus, ek gaan nou weer vir jou sê, Jesus sê, ek gaan net weer vir jou sê, Jesus sê, nie, nie, Paulus of enig iemand al buiten nie, Jesus self, die woord wat vlees geword het, ons Messias sê, niemand ken die dag of tyd of eer nie, niemand ken dit nie, so as enig iemand kom en hulle praat, die teenoorgestelde van Jesus, wat waar die waarheid is, praat hulle alleen, en as jy een leen praat dan volg jy die vader van die leen wie is die vader van die leen die duivel volgens Johannes 8 vers 44 so as mense wat nou sê jeugdpastoor, hier is nie baie christian like nie, kan ek jou sê wat sê baie christian like nie om een leen te vertel om mense te misleid, so ek wil vanmiddag baie duidelik iets sê, ek bind die werke van die vijand waar hy man besig is om leens te verspreid in die naam alle naam in die naam van Jesus en ek beslaaf sy werke. Want die is die probleem. Die mense wat om nou volgen om gloe, moet ek kies maak vandag. Gaan ons die skepper gloe, wat in sy woord dit vir ons baie duidelik sê? Of gaan ons die skepsel gloe, wat sê ek by die skepper gehoor, wat my mynd aan sy mind gechange het? Ek, ek ken nie een God wat sy mind gechange Eer van die plek in die bybel waar dit kan like of hy sy mind geteins het dat hy genade gewijs in his keel dit was genade net om ons te leer as ons na God te draai in oomlik van nood kan die Heere ons daar help. maar ek maak dit baie duidelik en ek ga nie, ek ga nie jammer sê oor die boodskap nie ek ga nie oor die boodskap ooit terug gaan en sê ach sy boeti, boeti da nie nie want nou is dit nie meer boeti da nie, nie nou is dit valse profeet Dani want hy profiteer hierdie en die 26e of die 27e, want hy bly sy datum nou verander, maar die 26e die ochend, gaan hy jammer sê, of hy gaan met een of ander story uitkom, hoekom het nie gebeur het nie, want daar is nie een manier, dat God in sy woord vir ons sê, dat het nie so is nie, en dan later sy mindchanger vir een man sê, kom en kom ek ga hoeveel iets hier leer nie, as God, dit so makkelijk gemaakt het, vir ons, om uit te figure wanneer hy gaan kom, dan hoef die mens sy hele leven nie recht te leven nie, in die dag voor die tijd kan jy jouself laat doop, soos wat hulle nou gaan doen, en, en um, maar nou maak ek recht vir die dag waar die heren kom, en daar is dag in die datum gekoppel, nie nie omdat ek wil recht leven nie maar omdat ek bang is dat as ek sterwe, gaan ek sonder verstaan, dit word gekoppel in die dag, nie meer aan een redder wat enige tijd kan kom nie en dis die probleem, so as ons een dag gehad het, as ons allemaal gesê, dis die 23, as die 24, as ek het nie wat sy dag heet gesê, dis nou al uit da, dan wil ek vir jou sê, dat, dan kan ek ons een dag voor die tijd, ek kan vandag God vloek, en morgen kan ek sê, jammer, want ek weet, ek kom die volgende dag, dis nie hoe dit werk nie, ok, so, hier is my baie belangrik, baie baie belangrik, Dat hierdie boodskap gaan share die met soveel mense as moendlik. Mense moet nou op een plek kom. En allemaal, allie, allemaal wat ek mee praat. Nee, boete, ons kan nie. Dis dani nie bood ha. Ek wil vandag vir jou sê. Ek luister eerder na Jesus as daar nie boete. Ok. Ek luister eerder na Jesus as Danibota. Dani Danibota okay. Dani het series gemaakt, Jesus het die woord geskryf. Ok, so ek gaan eerder na die ou, na die, na die persoon luister, na die, na die Messias luister, die koning van konings, die alfandomega, die, die begin en einde luister, die, die, die een wat daar was, toe die aarde gemaakt is, ek gaan na hom luister, as een man wat een geboorte dag het in een sterfdag. Ok, ek wil nie, moet vandag mooi luister. En ek gaan nie verder stilblij. En die mens wil het net tot die vat. En ek wil een mense hee wat, wat vir hom opstaan, wat daar op Facebook vir hom opstaan, vir julle ammel sê, dat jy kan eerder, jy moet vandag die kees maak, gaan ek opstaan vir die waarheid, wat Godse woord sê, of gaan ek opstaan vir wat een man sê hy by God gehoor het, wat hy strijdig is met Godse boe? Ek wil gauw vir jou ietsie leer, as ek een glaas hier sit, nee, en die glas is, het net water in, en ek vat een biekie sand, net een biekie sand, wat jylle kan sê, pastoor, maar van die goed is wat hy sê, is so mooi. Ek word nie oor die mooie goed nie, maar die duivel verander homself en die engel van die licht, ok? En in die laaste dage mense vir die predikus by mekaar maak om te hoor wat hulle, wat hulle wil sê, dan vat jy net so biekie sand en jy gooi dit in die water, en as al die water vijl so jy kan as jy daai daai bietjie leen wat nou groot leeners gaan al die water vyel maak so ons kan nie ons kan het nie entertain nie ek vra julle mooi hou nou op sy nonce and share share eerder die die die die boodskap <laughs> hou op sy nonce hou op om in dertuin, hou op sy preke gaan kyk, want hy is bezig om mense te verlei, en ons kan dit nie meer laat, ons kan dit nie toelaat nie, dan kom ek dag in wat jy een valse profeet anspreek, nou ek wil gauw vir jou leer, vir mense wat vir my gaan sê, verschoor des, dit wat jy nou, want dit is gewone wat die vijand doen, is nie baie christian like nie, pas door. ek gaan gauw vir julle leer, waarvoor God sy woord oog is, en mense vergeer het beteken, en ek gaan gauw vir jou vers lees, ok? En ek wil eerlijk wat ek gauw hoor, in tweete moord is, die tweede moeite is 3 vers 16, en ek gaan al die ander vers, kan ons weer plaas, hoor wat sê dit, die hele skrif is dier God en is niddig tot lering, tot weerlegging, tot terechtwijsing, en dis wat ek vandag doen, ek is bezig om terecht te wijs, en dan kom Godse woord, en leer vir ons die volgende, dat ons die werke van die vijand moet bestraf, en ons by die werke van die vijand bind. So dis wat ek nou doen, ek bestraf sy werke in die naam van Jesus, die valse, profetiese geest, wat hy oor ons land wil spreek, bind ek nou in die naam, oor alle naam, in die naam van Jesus, en nou bestraf ek sy werke in die naam van Jesus, en hy gaan nie ongodelike goed uitspreek, oor hierdie land nie. Ons het genoeg na is wat gebeur in hierdie land, dat mense wat, wat, wat, wat, wat Ja, ek gaan nou nie persoonlijk raak met sy gesingerij nie, maar Ek wil nou vanochtend net, ek wil vanmardag net praat Oor die nonsens wat hy kwijtraak Specifiek, dat hy een dag en een datum daarin koppelt En weet jy, hoe vang hy al die mense uit? Hy praat al die mooie groetes En dan denk jy, ja, ja, ok En dan kom hy met die datum As enig iemand in sluitend hy Voor jou een datum gee As ek morgen wakker word En ek gee vir julle datum Los die groepe, blok my Want Jesus sê, niemand ken die dag en die datum nie. Jesus sê, niemand, ek kan het wees sê, as Jesus dit sê, dan is dit so. Jy gaan sê nie amen op een van sy boodskappe, waar hy sê dat daar is een dag en een datum nie. Wie is hy om te dink, dat die vader vir Jesus op, in, in, in hy gedeelte in die woord, gaan, gaan sê, maar niemand ken die eer nie, maar dan vir hom jyder gaan sê, wie dink hy is hy? Op wie deze aarde denk hy is hy? Is hy een groter profeet as wat die Messias is? Dat is nie een meneer nie. Dat is nie een meneer nie. Sê, so, ja, is hy kwaad. Ek is kwaad. Weet jy wat is hy kwaad oor? Oor valse predikers. Dis wat ek oor kwaad is. Ek is kwaad oor wat met die kerk gebeur. Ek is kwaad oor drank wat in die kerk is. Wat, wat, wat, wat mense sê is ok. Ek is kwaad oor predikus wat hoereer. Ek raak kwaad oor hierdie dinge. Ons sê die laste dag aankom. Dit gaan kom. Dit, gaan, dit is op pad. Ons kan dit nie keer nie. Maar ek wil vir jou sê dat ons moet oorlog verklaar op die, die valse geeste. Ons moet oorlog verklaar op die dinge wat bezig is om te gebeur. En weet jy wat sê ek gister vir iemand? En ek sê dit in sondagse preek ook. Haak my, maar haak my vir die waarheid. Moet my nie, as jy my gaan haat, omdat, omdat ek sonde doen, dan ek het, maar haat my vir die waarheid. So daar gaan mense wees wat my haat. Maar haat my vir die waarheid. En wees my verkeerd in die woord. Wees my verkeerd in die woord. Sê vir my dat Jesus het gejok daar. Wat is al, dis al hoe daar gaan recht wees. As jy sê Jesus het gejok. To is geen ander manier nie. Ek kies die skepper, boor die skepsel. Jy gaan die moesie hier moet uithaal emosie jy moet uithal en jy gaan my kyk na Godse woord, en ek vraag jy om hierdie te share, en ons gaan staan op Godse woord, en ons bind sy werk in die naam van Jesus, en hy gaan seker die volgende video begin, besies jy sê hulle wat hy vir rooi is gesê, ach my boeta ek is so lief vir jou, jou slang ek bind jou werk in die naam van Jesus, jou slang wat so nabij in jou kom en so vriendelik lyk maar wanneer jy jou mond optel is jy bezig om in oor en nonsens te vlyster ons gaan het nie toelaat nie ons gaan nie, en mens is te bang om iets te sê, al die predikers sit maar nie terug, rooi is daarom iets gesê, maar die rest bly maar stil, ach, dis moet dat nee, dis is valse profeer, dis wie hy is, finish en klaar, valse, en dis nie die eerste keer, ek ty ons is kwijtraak nie, die ander keer het die heren net vir my gesê, ek moet niks sê nie, maar hierdie keer, as hy die, as hy die audacity het, om een video daarvan te maak, en iets daarvan te sê, dan mag ons ons opstaan vir die waarheid, en ek wil baie duidelik vir jou sê nie, Godse woord leer vir ons, dat, daar is bedroef die heilige geest, en daar is sondag die heilige geest, bedroef die heilige geest, is wanneer die geest van die Heere jou leid, en vir jou sê, hoe die so, met jou vrou so praat nie, en, <coughs> moet nie so in die verkeer aangaan, nie, dan bedroef die heilige geest, jy het jy nog sel doen, maar, as, as iemand sondag die heilige geest, ons is om te sê, God sê, maar jy het nie gesê nie, en die man vrees God nie hy sê vir mense God het gesê en God sê nie en die Heere kom in sy woord en hy sê dit sal jou nie vergewe word nie dit beter om een meelsteen om jou nek vast te maak en jou nie diets te sê te gooi as om hy kinders te verleid so ek waarschuw jy het nog tyd om te repent Boeta jy het repent, jy het tyd om te repent en ek praat hier met Boeta nie oor ouderdom nie maar oor jou geestelike vlag van volwassenheid om hierdie nonsens kwijt te raak en ek vir mense te sê en as hy sê vraag hoekom is ek so excited, dis die geest van God binnen in my, wat my wakker maak, en sê dies, is nou tyd om te praat, dis nou tyd om te praat en dis, en ek is belangrik, en as daar nou mens is wat sê, joh, pastoor ons is nou nie lelijk nie, maar ons gaan nou nie mee na die boodskap en luister nie, soubeerd ok, dis jou keese, maar ek kan nie langer stil nie, maar ek wil hier dat julle moet weet, my werk is om die waarheid te verkondig, my werk is om die waarheid te verkondig, en ons sonde aan te spreek, en aan te spreek, en as jylle vir wees sê en ek nie mense, ek weet hoe mense dit plaan, dit daarom nie allemaal om nie, mense wat, my, wat, wat ons bediening volg okay, weet dat ons daar nie doekies om nie, maar ek wil vandag een ding sê is dat, daar is groot, geen groter bewys van Godse liefde om die leen te vervang met die waarheid van Godse woord nie, want ons wil hele met jammel toe gaan, maar nou is al so waar mense wat, eerder daar nie eer as God, en dit kan nie, dit kan nie Dit kan nie, dit kan nie, ons kan dit nie toelaat nie. En amal blij man het stil, amal laat like sy boodskappen, Ja, maar wat maak het nou anyway saak? Hy praat nie in Godse woord, dis wat het verkeerd maak. Hy, hy doen iets wat Godse woord sê, jy mag nie doen nie. kom het verkeerd is het is vals, ons denig God van waarheid, en en, en, ansie koet sê, sê, so mooi dat, die waarheid sal jou vry maak, so dat gaan nie vanavond een sel wees nie, ek sê dat jammer daarvoor, maar ek, ek moes hierdie net nou, my vrou sê, wacht tot see ek sê, wat wil jy hee, moet ek doen met die geest van God, soos een montuin van levende water die binnen, my is tot see weer toe. wat gaan ek doen? Ek moet hierdie boodskap nou bedien ek moet dit nou bedien en hierdie boodskap moet uitgaan en hierdie boodskap moet en, en, en, en Dat hy weet wat bezig is om te gebeur. En ek, ek, ek, ek, ek sê jylle nou nie, en ek wil hee jylle moet hierdie stikkie ontdouw, en ek weet Jaandre gaan een stikkie hiervan maak. Die 26e die ochend, gaan ek die eerste ou wees, die ochend in die gedachte van die dag, wat vir jylle allemaal weer gaan sê, kyk hy valse profeet. En hy gaan met allerhande datums en nonsens probeer uitkom, en redes ook om het nie gebeur het nie. Maar ja, wat gaan hy dan sê? Want ek wil weer vir jou sê, ek luister eerder na Jesus, as na Dani Bota. Moe laat die vijand jylle kom vlijnen. Ek slan af met, ek, ek, ek, ek, ek eindig met die woorde. En baie valse profete sal opstaan, en baie mislui. Ek sluit weer af met die vers, en geen wonder nie, want die Satan sel verander om in die engel van die licht. So dit is belangrijk. Ok? Belangrijk. En enige ou, enige ou, wat my gaan aanvat op die goed, ek gaan jou blok, gaan die tyd van ons ons vandag nie. Okay, gaan nie in tyd van ons is nie, ons is hier vir die woe dit is waar gaan, dit die woe dit is al het gaan, ons gaan nie toelaat nie, en ek sê julle weer as ek morgen wakker word ons stier die boodskap uit om 50.000 mense meer as 50.000 mense elke ochel as ek een datum by die komst van die Heere sit, los die groep los die groep, niemand kan praat tegen Jesus nie, waar hy nie is hoeveel siedies hy gemaakt het, en hoe mooi gezindheid hy het nie, ok niemand doen het, niemand praat tegen my en die Messias nie Hy, hy durf het nie doen nie, hy punt sy werk in die naam van Jesus, ons het genoeg gehad, genoeg, is klaar, is gaan nie nonsens vat nie, vat nie nonsens van die vijand nie, en wat my, wat my so hard is, is dat die kerk is so bang, om op te staan vir die waarheid, die kerk is so bang om op te staan vir die waarheid, en die stuik die kerk in groei, en het beginne sê, man dis nonsens, Dit nonsens. Iemand die ander dag dit vir my gestuur en gesê, stuur dit vir jou pastore an. Ek sê smal man, jy smal, hoe gaan ek hierdie nonsens vir my pastore anstuur waar hy dag in die datum in die tyd koppel? Mensen vergeer die woord omdat dit nou daar nie boeta is. Nee. Ja, jy sal glo dat iemand wat weinig syng bieke meer weet van Godse woord. Voor ek persoonlijke laat. Ek, man, ek is vies, ouwens. Ek is hardseer. Ons kan nie. Ons kan dit nie toelaat nie die stuik laat ons staan op die waarheid in Godse woord kom ons bid saam, vader ek wil vandag baie ernstig heren ek wil bid vir die man sy seel hy raak die klits kwijt hy, hy, hy, hy, hy, hy gebruik sekere gedele uit die woord uit heren maar dan wil hy eindig met die leen en dan wil hy weer mooie stikkie sê na heren, precies as wat die sang sal doen en adders sal doen en vandag wil ek bid heren dat hy ons sal stil maak vader dat hy vandag, Heere, weer sy hart vir u kan gee, want geen persoon wat tot bekering gekom het, gaan, gaan kan praat tegen die woord, Heere. En ek bid, Heere, dat u ons tot stilstand sal bring, en ons bind die werke van die vijand vandag in die naam van Jesus, en elke persoon met hom volg, wat omvolg, wat al mens sê daar. Wat sê, alleen, dit sal so wees, want dis wat Amin beteken, vraag dat jy hulle nou hulle oos sal oopmak en hulle sal vry maak, so hulle die woord sal onderzoek en eerder na jy sal luister, as een man wat die klits kwijt geraak het, en ons bid het vandag in Jesus naam, Amen. Een gesene dag vir jy, jy, jy verder, en ek, ek, is, ek, ek is nie jammer oor hierdie nie, ek is nie jammer nie, ek sê, man, wie jou oorheid laat hom oor, dit is die waarheid, ons gaan nie verder hierdie nonsens toelaat nie, en um, ek sê weer, moet my nie kontak en vraag, pastoor my onverskoning vraag nie, jy gaan jou tyd ons, maar as jy vir my sê, pastoor, waar kan ek hierdie share, waar kan ek het kry, ons gaan op elke platform share, dis tyd dat die waarheid uitkom, dis tyd dat die waarheid uitkom, wie oor het om te oor, share hierdie ouwe, share die roek uit, dis tyd dat, mense share nonsens, maar hulle share nie Godse woord nie, so dis tyd, dis tyd, dat die waarheid uitkom, Geseen dag verder en alles van die beste vir julle. En ons stuur die bybel die uit op die groepen. Dankie jyre, vir alles. Ons kan nie dankie sê vir die jyre, vir alles nie. Aan die jyre, al die loof en al die eer. En ek het so baie respect vir God, dat wanneer die jyre vir my sê om iets te doen, dan kan ek sê, so sê die jyre. En ek kan vandag vir jou sê, dat die woord wat die jyre vandag op my hart geleg het, so sê die jyre. Ek loos het weer by jylle, en ek wil heer dat jylle moet gauw net vir my weer aan kyk. Gaan jylle vir Jesus luister, wie die woorde gesprek het, of gaan jylle vir een man luister, soos Dani Bota? Ek luister vir Jesus, dis vir ek kies, wie is jy? Bye, bye Nou as hy, dit is die feite, en dit is die twee van uh, uh, visions vir hierdie uh, aankondiging van uh, uh, Dani Bota, en ee, uh, Ja, elkeen kan sy eie mind opmaak, wat richting hy wil gaan, en uh, so, ek gaan uitspeel, en dank jylle jylle geluister het in elke volk, ek hoop jylle het het interessant gevind, minste. en uh, ek gaan uitspeel met Doris Dijse, kei, sora, sora, whatever will be, will be, uh, dit is die waarheid, Dij, lekker dag vir jylle. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said. said i whatever will be will be the future is not ours to see hey said i said i what will be will be now i have you